Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy egyedül bocsátom útjára a fiút az állatorvosi munka dzsungelében. A fiatal John Crooks, akinek arca már oly ismerős volt, miután hónapokat töltött velünk egyetemi tanulmányai idején a nyári gyakorlatok során. Figyelte, hogy dolgozunk, elsajátította a gyakorlati tudnivalókat. Apró munkákat maga is végzette, mindig védő alatt. Most ott állt az íróasztalom mellett. Vidáman és mosolygósan, mint mindig. De jaj! Olyan fiatalom. Alig tizenhétnek látszott. Igazságtalannak tűnt, hogy védtelenül engedjük útjára. Ugyanakkor kétség nem férhetett hozzá, hogy dr. John T. Crocs úr az állatorvosok királyi kollégiumának tagja áll előttem orvosi táskájával. Ragyog a szeme, és alig várja, hogy indulhasson. Meg kellett hajolnom a tények előtt. Megköszönültem a torkomat. Nos, John... Mondtam, is mosolyogva néztem fel rá. Gratulálok a diplomájához. Maga végzett állatorvos. Minden vizsgáját letettem és örülünk, hogy itt van. És tudja, ez nem akármilyen alkalom. Maga a legelső alorvos, akit a Harry ott rendelő alkalmaz. Nevetett. Tényleg? Ilyen fontos ember lettem? <gül> De amikor még diákkoromban itt töltöttem a gyakorlataimat, voltak beosztottjaik, nem? Igen, valóban. Trisztán. – Természetesen, de ő családtak, és soha nem tekintettük a orvosnak. És volt még egy-két ember időlegesen, de maga az első hivatalos kollégánk. – Ez remek, és ha már itt vagyok, jobban tenném, ha már is nekilátnék a munkának. – Rendben, felszereljük az autóját, és aztán belevághat. Mrs. Barry-nél lakik, ugye? Ahogy a fiatal embert elirakta az autóját a szükséges gyógyszerekkel és eszközökkel, láttam, nagyon várja már, hogy belevethesse magát a gyakorlat előre ki nem számítható világába. De eltűnöttem, vajon mennyire aggasztja az a tény, hogy egyedül kell megállnia a helyét a rideg York -síri gazdák előtt. Sikerül-e majd neki? Több frissen végzett, nem állta ki a próbát. Amikor most ő Ford nyolcasával elindult, és mögötte zörgött a bűvésztáskája, azon kaptam magam, hogy két ujjamat babonásan keresztbe teszem. Meglehetősen tyúkanyó típus vagyok, amit családom is tanúsíthatja, és egész állónap a kezemet tördelem. Olyan boldog ez a szegény fiú. Annyira sok munkánk volt, hogy nem tudtunk vele beszélni, és csak reménykedtem, hogy nem kerül kínos helyzetbe. Bár a gazdák csak nem mind jó indulatú emberek voltak, akadt köztük egy különc, nagyon nehéz kliens. Eszembe jutott a néhány nappal az előtti beszélgetésebb Skice őrnagyjal. Az indulatos apró ember kiabált velem, amikor a lovát kezeltem. – Herjot, te jó Isten, ember! Nem tudja ennél jobban csinálni? Nem úgy tűnik, mintha lenne a leghalványabb fogalma is arról, hogyan kell bánni ezzel az Isten verte állattal. Aztán a lovászával ordított. – Ne, ne ráldod azt a vödröt, barom! Képtelenség volt a kedvére tenni. Ledörongolta az embereket, úgy bánt mindenkivel, különösen az állatorvosokkal, mint a legostobább zódos katonával a seregben. Ami azt életi gyakran kaptam azon magam, hogy hüvelykújjamat önkéntelenül egy vonalba igazítom a nadrágom varrásával, mint annak idején a királyi légierőnél. Késő délután volt, amikor beértem a rendelőbe. Rápillantottam az előjegyzési naptára, és a következő szava kötöttek a szemembe. Skyszer nagy! Vadhűző nevű hátasló lesántulás. John jegyezte be, tehát ott kell, hogy legyen most. Tágra merett a szemem a csodálkozástól. Az egyik rajongásig szeretett és értékes vadászlóról van szó. Ugyanakkor a lesántulás olyan megbetegedés, amely nem sok jót jelent. Nem egy frissen végzett fiatalnak való munka. Az őr nagy elevenem meg fogja enni. Ennek utána kell néznem, és már rohantam is ki, rúva gráncsbe. Amikor kiszálltam az autóból, meghallottam az őrnagy agresszív hangját az istáló felől, és attól tartottam, hogy John már nyakik benne van a slamasztikába. Bekukkantottam a box maga sajtaja fölött. Egy szép pejkanca áltott, a tiszre jellemző fájdalmas görnyettest helyzetben. Hátsó lábát a teste alá húzta. Szemmel láthatóan csak néhány napos csikója simult mellé. Az nagy csípőretett kézzel csak nem ordított John arcába. Hát ide figyeljen, hm. Izé, hogy is síják? igen, ide figyeljen, az istókját. Crox, maga azt mondja, hogy ennek a kancának súlyos lesántultsága van. Átkozott túl magas a láza, teljesen lenyomorodott, és azt próbálja nekem bemesélni, hogy meg fog gyógyulni. Hasasan sasan vette, jó iszeműen, hát mindig ezzel fog lódni. Hallottam lovakról, akik folyton megkapják. Becsaptak, mit gondol? Ért a mesterségéhoz annyira, hogy ezt meg tudja mondani nekem? Hé, hé! Úgy tűnt, hogy a fiatal egy csepet sem zavartatja magát. Megnyugtató hangon beszélt. Örnagyúr, már megmondtam magának a bajokát. A kancájában ellés után visszamaradt a méhlepény, és mély gyulladást kapott az állat. Ennek gyakori szövődménye a lesántulás, ami az önkancája esetében is jelentkezett adtam neki antibiotikum injekciót, és a következő pár napban meg fogom ismételni, ami majd megszünteti a méhgyulladást. Az apró ember dühösen tovább akadékoskodott. És mi van azzal az Isten verte lesántulással? Azzal mit akar csinálni? He? He? Amint látta, arra is kapott injekciót. John derűsen rámosolygott. Ha néhány napi korpát ad neki, és a vízmedencébe állítja, hogy hűtse a patáját, ahogy meghagytam, hamarosan elmúlik ott is a gyulladás. Gondolja, hogy már égebben is volt lesántulása? Nem, nem. Honnan a csudából tudja? Nincsenek vonalak a patái körül. És nézzen csak ide. Felemelte a kanca egyik melső lábát. Szép, homorú a talpa. Soha nem volt még laminitisze. Nem fogja megint megkapni. Nem, nem valószínű, hogy kiújul. Remélem, hogy igaza van, morogta az őrnagy. Biztos vagyok benne, majd meglátja. Tudja, túl sokat aggódik. Összeborzattam és becsuktam a szememet, amikor John kinyújtotta a szemét és bátorítóan vállon veregette az apró embert. Egy pillanatra azt hittem, az őrnagy kitör, de meglepetésemre félénk mosolyféle jelent meg az arcán. Hogy gondolja, he? Igen. Tényleg nem kéne hagynia, hogy a dolgok ennyire felizgassák? Ez új volt az apró embernek. Néhány pillanatig csak nézett fel Johnra, aztán levette a sapkáját és megvakarta a fejét. Lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy igaza van, fiatalember. <gül> nem hittem a szemeimnek. Nevetett. John hátra vetette a fejét, és ő is nevetett. Mintha két hajdani iskolatást találkozott volna. Hirtelen ráébredtem, hogy már nem a kis John Crocs a diákunk állott, hanem egy magas, jóképű, magabiztos állatorvos, akinek szépen zengő hangja tekintélyt kölcsönzött mindannak, amit csak mondott. Visszalopakodtam az autómhoz, és azzal a szilárd elhatározással mentem el. Johnért nem fogok aggódni többé. Már néhány hete dolgozott nálunk, amikor egy reggel megcsörrent a telefon. – Halló, Mr. a beszélek? – kérdezte egy vidám hang. – Felismertem a kliensünket. Igen, Mr. Gates, válaszoltam. Miben lehetek a szolgálatára? A ah, semmi hagyja, csak a fiatal embőrrel szeretnék beszélni. Szokatlanul éles, mély fájdalom hasított belém. Mi volt ez? Eddig én voltam a fiatal embőr. Mindig is én voltam. A kliensek ezzel a szóval engem illettek, bár csak hat évvel voltam fiatalabb Szygfriednél. Valami félreértés lehet a dologban. Mit mondott kivel akar beszélni? kérdeztem. A fiatal embőrre, Mr. Crox-szal. Hát erről van szó. Föl sem tűnt eddig, hogy mennyire hozzászoktam ehhez a rangomhoz. És míg Johnért mentem, hogy a telefonhoz hívjam, furcsa érzések közepette szembesültem azzal a tényjel, hogy bár még csak harmincas éveim elején járok, nem leszek fiatal ember soha többé. Attól kezdve meg kellett barátkoznom a gondolattal, hogy egyre többen és többen igénylik a szolgálatait annak a fiatal embernek, aki már nem én vagyok. Ez azonban csak egy rövid ideig nyomasztott, mert hatalmas dolgot kaptam cserébe. Amint John bekapcsolódott a tevékenységünkbe, életem csodamót könnyebb lett. Nagyszerű dolog, ha az embernek alorvosa van. Hát még ha olyan jó, mint ő. Mindig is kedveltem ő, de amikor hajnali háromkor hívtak elő üszőhöz, és én a másik oldalamra fordulva aludhattam tovább, mivel áthathattam neki a munkát, ez az érzésem szeretettéméjül. Johnnak megvoltak a maga elképzelései a gyógyításról, és bátran hangoztatta őket. Egyszer Siegfried mindkettőnket ott találta a műtőbe. Arról az indukta termről olvastam. Forradalmian új gyógyító eljárás a lovak inhúzódására. Csak a kell tekerni minden nap meghatározott időre egy elektromos fűtőszállat, és a hő meggyógyítja a húzódást. Diplomatikusan mormoltam valamit. Nekem is voltak elképzeléseim, és ami azt illeti, természetemnél fogva elleneztem mindenféle változtatást, újítást. Tudtam, hogy ez a vonásom nagyon bosszantja a társamat, ezért csöndben maradtam. John azonban jó hangosan azt mondta, Én is olvastam róla, de nekem nem tetszik. Szigrit tágra nyitotta a szemét. Miért nem? Engem kuruzlásra emlékeztet, válaszolta John. Badarsák, nézett rá rosszalóan Szigrit. Szerintem teljesen észszerűen hangzik. Mellesleg rendeltem belőle, és fogadni merek, hogy nagy hasznunkra lesz. Siegfried volt a lószpecialista, úgyhogy én nem vitatkoztam, de érdekelt, hogy miként működik az eszköz, és hamarosan alkalmunk nyílt rá, hogy megtudjuk. Dárobi földbirtokosa, akit leginkább úgy emlegettek az uraság, tőlünk csupán száz méterre, az utcánk végében lévő istálokban tartotta a lovait és a sors akarata folytár éppen inhúzódást jelentett be. Szigfrida a kezét dörzsölte. Na, éppen ezt vártuk. Nekem át kell mennem vitni be egy csődörhöz, úgyhogy rád bízom ezt az esetet, John. Meglátod, az új eljárás nagy előrelépést jelent. Éreztem, társam alig várja, hogy fiatal kollégánknak mondhassa. Na, ugye? De John egy heti kezelés után sem volt elragadtatva. Már egy hetetek tekergetem ezt a valamit minden áldott nap alul lába köré, és rajta tartom, amikkel, de egy csöbb különbséget se látok. Ma délután lesz még egy kezelésem, de ha még mindig nem lesz javulás, javasolni fogom, hogy térjünk vissza a hagyományos eljáráshoz. Aznap délután öt óra körül zuhogó esőben nagy szélben érkeztem meg a rendelőhöz, és sóbálványán meredtem az ülésem. Valami retteneteset pillantottam meg. Az uraság emberei valakit hoztak az utcán. John volt az. Amikor kiszálltam az autóból, akkor vitték be a házhoz, és letették a lépcső alján. Eszméletlennek látszott. Az Istenért mi történt? Kérdeztem elakadó lélegzettel, és rémülten néztem a lépcsőre fektetett kollégámat. A fiatalamből lecsapta magát az árammal, mondta az egyik. Micsoda? Úgy biza, ártázott az esőtől, Ozt, amikor odament, hogy bedugja az áramba a masinát, az ujjai biztos hozzáértek az áramos fémhöz. Ordétott, de nem bírta elengedni. Tovább ordétott, de én meg a lófejét tartottam, azt nem tudtam neki segíteni. Egy kicsit még dülöngét, azt a végére áesett a ló hátsó lábára. Azost elszakajtotta a dolog túl, amit Markót, különben már meghalt volna. Istenem, mit csináljunk? Fordultam Helenhez, aki előjött a konyhából. Telefonálj orvosért, kiáltottam. De mégse, várj egy pillanatig, kezd magához térni. A lépcsőn elnyúló John megmozdult, és ahogy félig csukott szemhelyi alól felnézett ránk, istentelenül cifra kezdett tömleni belőle. És csak mondta, csak mondta egyre tovább. Helen megdöbbenven mered rám. Hallod ezt? Egy ilyen kedves fiatalember? Meg tudtam érteni, hogy ennyire megütközött a dolgon, mert John egyenes, nagyon tisztességes fiú volt, s a legtöbb állatorvossal ellentétben nem káromkodott. Most azonban bámulatos szókincsről adott számot, mivel néhány kifejezés még nekem is új volt, ami azért igazán meglepő, mert Glasgowban nőttem fel. Kis idő múlva a szózuhatag érthetetlen motyogással lassult, és Siegfried, aki épp akkor tért vissza a körútjáról, tiszta dzsint kezdett tölteni belé, ami meggyőződésem szerint ellenjavalt ilyen esetekben. Semmi kétség, hogy John életét vesztette volna, de szerencsére a percek múlásával egyre jobban lett, míg végül fel tudott ülni a lépcsőre. Most pedig, miután a lelkére kötöttük, hogy ne mozogjon, maradjon nyugalomban, megrázta magát, felállt, kiegyenesedett és ismét az ő tekintélyes magasságával fordult Sigfrid felé. Mr. Fernam, mondta mértóság teljesen, ha arra kér, hogy megint használjam azt az átkozott készüléket, benyújtom a felmondásomat. Így ért véget az induktatém rövid pályafutása. Néhány nappal később Sepp Greggs terjedelmes alakja közeledett felém a Skildale és én egy kis gyanakvást éreztem, mint rendesen. – Hey, Ariad! – szólt parancsoló hangom. – Beszédem van magával! Goromba modorát már megszoktam és eltűrtem, mert jelentős kliensünk volt. Négy felnőtt fiával együtt hatalmas gazdaságot vitt. A fiaival is kegyetlenül bánt, terrorizálta őket. Nos, Mr. Crax, mi a baj? Kérdeztem békésen. Hat lábnyi magasságból lenézett rám, arcát egészen közel tolta az enyémhez. Majd én megmondom magának, hogy mi a baj. Maga az én időmet pocsékolja. Valóban? Hogyan? Emlékszik arra a tőt gyulladás elleni porra? Azt ígérte, hogy kirakja nekem. Szentségeség, a szulfanilamit por, Elfeledkeztem róla. Nagyon sajnálom én... Elfelájtette, ugye? Jöjjön csak be ma délután, ezt mondta. Az ajtó melletti dobozba lesz kitéve magának. Rendben, pegyöttem háromkor. De semmi se volt a dobozba, és senki se tudott róla. Átkozottul dühös vagyok, azt mondhatom. Hát, ahogy már mondtam, Mr. Cracks, rettenetesen sajnálom. Ja, az jó, hogy sajnálja. De én nem vagyok kisegítve ezzel. Isten várta, hosszú út, mi tőlünk, és ott kellett hagynom a szénakaszállást. A semmiért. Elfoglalt ember vagyok, mindenki tudja, és nem engedhetem meg magamnak, hogy így elpocsékoljam az időmet. Jól lehordott, de igaza volt. Kivettem a port a gyógyszertárunkból, és átnyújtottam neki. Tovább zsörtölődött. Nem szeretném, ha ilyen még egyszer előfordulna, úgy vigyázzunk. Ha megkér, hogy jöjjek ide valamiért, gondja legyen rá, hogy itt is legyen! Szótlanul tanulból de még nem fejezte be. Ha valakinek valamilyen porra van szüksége, akkor az maga! – morogta. Még egy utolsó zord pillantást vetett rám, aztán elment. Vettem néhány mély lélegzetet, és buzgon reméltem, hogy azon a földarabon többé nem fogok védkezni. Az incidens még élénken élt bennem, amikor a következő héten utamról visszatérve ismét a rendelőbe találtam Seb Craigst, aki rám várt. Arca kiismerhetetlen volt. Aggodalom hasított belém, amikor alakja fölém tornyosult. Azért jöttem ma reggel, hogy elvigyek egy üvegkáncét. De nem volt a dobozba, dörmögte. Jaj, ne, ne kezdődjön újra. Megőrültem. Tegyerembe váltam a körmömmel annyira sajnálom, én, én tényleg nem emlékszem, hogy megbeszéltük volna. De a kitörés ezúttal elmaradt. A férfi szokatlanul szeliden beszélt. Nem maga volt, hanem a fiatal bőr. Szóval most szegény John van a sor. Most rajta verik el a port. Hogyan menthetném meg ennek az embernek a dühétől? Könnyedim felnövettem. <háha> Ó, értem. Nos, Mr. Crocs, remek fickó, de a memóriája nem a legjobb. No, – Na, csak ne kritizálja a fiatal embört. – Van annak elég dolog az eszébe, azon túl is, hogy ilyen semmiségekkel vesződjön, mint egy üvegkánce. Hogyan? – Igenis, ne kezdj eszíthetni itt nekem. Azt nem tűrök. Mogorva szaló pillantást vetett rám. – Amilyen sok dologra kell ügyelnie, nem váratja el tőle, hogy mindenre emlékezzem. Kinyitottam a számot, de egy hang se jött ki rajta. – Soha sem láttam Mr. Craigst mosolyogni. De kemény vonásai megenyhültek egy kicsi, és szinte az álmodozás fénye csillant meg a szemébe. Istenemre, az a fiú sokat tud, sokat bizó Sose találkoztam még ilyen nagy tudású emberre. Mondok én magának valamit, Adi ott. megnézni az ökröt, aminek gennyes volt a lába. És nem vacakortott kátránya, mert sóval egy héten árt, mint maga. A lábához hozzá se nyúl. Csak annyit csinált, hogy a lapockájában vádott egy injekció, és az ökör két nap alatt jobban lett. Hát ezzel most mihez kezd? Há! Jól melbevágott. Tudtam, nem hinné, ha elmondanám, hogy már én is az új szulfadimidin injekciót alkalmazom, így aztán nem szóltam. Mondok magának valami mást is, folytatta. Az ökör a jobb lábára sántított, de jobb a lapockájába injekciózott. A gazdaszemet tágranyít. Mintha varázslat lett volna. Jó, jó, morogtam, akkor hozom a kenőcsöt. Kihoztam a kis üveget a gyógyszertárból, és odaadtam neki. Parancsoljon, Mr. Crags, sajnálom, hogy kétszer kellett fáradnia. A termetes férfi megrázta a fejét. Ugyan, nem számít. Pár perc alatt itt vagyok. Mintha álmomban tenném, kikísértem az ajtóig, és ahogy néztem, amint ballag az utcán egyetlen dolog járt a fejembe. A John meg tudta nyerni Sam grakes a jövője biztosítva van. Azt hiszem, akkor döbbentem rá igazán, hogy John valami nagyra született. Kezdettől fogva éreztem benne a rendkívüliség csíráját. Volt valami titokzatos képessége, amellyel közel tudott kerülni a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű emberekhez. Ezt nem csak a megjelenésének, maga biztos fellépésének, zengő hangjának köszönhette. Volt benne valami más, amit nem tudtam pontosan meghatározni. De bármi volt is az, egész lénye azt sugalta, hogy ő az a fiatalán bőr, aki még sokra viszi.